Bide bat hartu bizi eta borrokatu leloarekin, aitzina eta ernai gazte usue erri berri eta iruña lotuko zituen. Gazte martsa bertan bera utzi behar izan dute. COVID-Emeretziaren krisia dela eta isolamendu Egoerak kaleko jardura guztiak baldintzatu ditu, baina asierako elburuei eutxi eta ekimena sare sozialetan gauzatzea erabakit dute. Aimar López, haitzina gaztean tolakundeko kideak, hasierako ekimenaren berezitasunak azaltzen dizkigu. Negoasieran e, bide bat ekimena aurkeztu genuenean, e, hartu bizi borrokatu lemaren peankokatu genuen, eta hasieratik nafarroa erdialdean, burutuko zela adieraze genuen. Kokapenak berak indarra handia zeukan e, Udaberriko ekimen honen baitan, izan ere e, Nafarroari garrantzia handia ematen genion, Nafarroak Espainiar Estatuaren baitan daukan e, pisua kontuan hartuz. Kontuan izan behar dugu, Nafarroa beti izan dela Espainiar Estatuaren errepresioaren e, jomuga hasieratik asiera, eta hori guztia, kokatu nahi genuen, ba, aurtengo gazte martxaren, testinguru honetan. E, bertsalde, Nafar, Nafarroko erdialdeko eskualde gaztemartxan burutzeko agenuen eskualde horretan inarrosaldi bat emateko elgurua zeukan ere, gude berriko ekimen honek gehienek izan odi duten bezala. Bide horretan, azken hilabete eta asteetan, bagazte dinamika trenkotzen joan da inguru horretan, eta bertako ernaiko kideak, Ba, bide bat ekimenaren sozializazioa egiteaz gain errietan ba, gen, belaunaldi ezberdinetako jendeari zabaltzen joan dira gure proiektu politikoak dauzkan ardatz ezberdinak hortaz ba, ekimenau Nafarroan eta, eta Nafar herribunean Kokatuz, e, ba, bigaztean tolakun den proiektu politikoa diren, independentzia, sozialismoa eta feminismoa bertan, errot, e, bertan errotzeko asmoa genuen. Hortaz, e, bai, e, ekimenau virtualki egin beharrizateak, saretan egin beharrizateak, hori egin handi batean baldintzatzen duala ere, ez du inolazere deusesten. E, zera, elburu hauek, Kokapen geografikoa dedik beste dimentxio batera sare sozialetara eramaten ditugu eta sare sozialen bidez ere banola ere, Euskal Herri independiente sozialista eta feminista horren aldeko ekarpena egiten jarraituko dugu. Koronavirusari eman beharreko erantzuna herri mailako erantzuna dela argitute koronabirusoni guk ematen diogun erantzuna ba herri mailako erantzun bat dela eta erantzun jasangarri bat izan behar dela. Koronabirusak ezin gaitu eraman e, saltokia hundietan masiboki kontsumitzea. Koronabirusak eraman bargaitu, orain inoiz baina unkituago dauden eta orain inoiz baina haien jardun ainoiz baina baldintzatua dagoen tokiko laborariengana laiak erabiltzen dituzten lurra egunero eta egunero txinaurre lanean iraultzen duten laborario hoiekin harreman zera eta hoiekin Kontsumitzera. Hortaz, e, ba egoera honetan ere, deia egiten diogu Euskal Gazteriari eta oroar e, Euskal Herriari ba, hori sez, e, tokiko laborariekin harremantzera, tokiko laborariekin kontsumitzera, herri eta eskualde bakoitzean badago Badaude modu ezberdinak hori egiteko, Iparuskal Herrian ba, lekukoa drive sistema azpimarratuko nuke, eta alde horretatik hori ezta. Bide bat ekimenari daokionez, egunero itzaldiak eta kultur ekimenak prestatu dituzte. Izar Hernando, ernai gazte antolakundeko bozera maia. Bueno, ba, COVID-e meretziaren testu inguru honetan, haitzina eta ernai gazte antolakundetatik, Egunerokoan egiten dugu jarrera normalizatua eten behar izan dugu, baina beste formatu eta gorputz berri batekin bada ere aurreikusitako daten bueltan mantentzea erabiki dugun ekimena da bide bat. Hasiera batean Nafarroako erdialdea hartu naiz zuen ekimena zen bide bat. Egunkagaste Biltzera joana, Muga simboliko zein inposatu ez gaindi independentziaren aldeko aldarria zabaltzeko helburuarekin eta era horretan askatasunaren bidea hartu, bizi, eta borrokatzeko gombita luztatu nahizuen plaza. Antolatzen areginen, usue, erriberri eta eta faian barna. Baina esan bezala, egoera honetan segurtasun eta erantzukizun jarrera aktiboa hartzea erabaki genuen, eta... Antolatzen ari ginen bide bat ekimenari beste formatu bat erabaki emateradaki erabaki genuen eta beraz saretan jarraituko dugu hasia genuen bideo hori e, azpimarratu nahiko genuke bagono bueno, testu inguru berezi eta ez egonko honetan zenzu gehiago hartzen duela Nafarroko erdialdean aldean zabaldu nahi genuen aldarri horrek, izan ere egoera zailoni erri gixari gara aurre egiten, usasun araztu eta krisi sozialari soilik herri gixa e, erantzun aldiogu, eta beraz aldarrik apen hori inez daño presentea dago daukagu, ernai eta itzinako e, militanteok horregatik, ba, bueno, gure alea jarri nahi izan dugu Euskal Herria ospatu eta aldarrik atzen, eta zentzu zehatzagoan esan da, eta gure xumean, baina, bueno, itxialdia eramangarriagoa egiten lagundu nahi diogu jendeari, eta bereztiki Euskal Gazteriari. Horretarako, erabaki deguna da, Nafarroako erdialdean garatuko genuen egitaragoaren bertsio murriztuago bat egitea, Asteazkenetik igandera, hau da, pirilaren zortzitik amabira bitarte. E, bueno, esan behar da, igandean, hau da, pirilaren amabian, aberri egunerako egingo den deialdiarekin bat egiten dagula guk ere Eta, asteazkenetik larun batera bitarte, e, egitura berdin, egunez egun egitura berdina izango duen egitarago antolatzen ari gara. Seiretan egunero itzaldi bana izango dugu, Ekonomia sozial aldatzailea, ekologismoa, feminismoa eta Covid-19-ren -e abagune berezia honen analisia landuko ditugu egune ez egun eta ondoren 7 herdietan egunero eskaintza kultural desberdinak izango ditugu, izan tailer formatuan, bertso edo kontzertu desberdinak. Beraz, eskaintza anitza, eskaintza berezia eta eta gonbidapena egin nahi diogu gazteriari bidea u gurekin egiteko eta beraz xare eta nadi egoteko datozten egunetan ingogo egiteragoa zen zehaztapen gehiagori. hori Aitzina eta ernai gazte Gazteantolakundeek Covid-19-aren aurrean antolakunde bezala erantzutea segokiela gogoratu dute Modo horretan sare sozialen bitarte zehunero aberri egunera arte bide bat ekimenarekin bat egiteko deialdia zabaltzen dute. Honekin batera Euskal Herriko Herri eta auzo gehienetan antolatuak diren zaintza kolektibo kolektibotaldetan parte hartzeko deialdiare zabaldu dute.